Так він не злюбив своє нове призначення тут, що він мало не вирішив взагалі це місце разом з Україною переселити небудь подалі за Урал. Но чи врятує це її отбандитізма? І тут йому починають надходити справжні цифри, і він починає розуміти, що не встигне виселити, що це кінець, що Беріївська злочинність, яка розбладилася по війні, переможе в цій пастці його, Непереможного славнозвісного командарма. Але стратегічна жилка його ще не покинула, і він вирішив вирішити цю проблему з належною лише йому прямотою, бо ще з війни він вирішив перемагати, посилаючи людей не смерть. От він збирає тих дембелів, яких ще не повбивали, всіх транзитних, які ще до чорного базару надійшли. А чи знаєте ви, що в наш мирний час продовжують гинути мирні наші офіцери Дембіля? Ті переполошилися, бо тоді була міжнародна ситуація, не кінчилася. Трумен не пожалів для неї цілої Японії, не пожалівши для неї атомної бомби. Всі враз обурилися, загуманіли. Смерть Трумену і його клітці. Однак колишній фельдмаршал їх заспокоїв. «Тут труман ні при чому. Тут у нас в Одесі Дембелів загинуло більше, ніж в Хіросімі». «Як? Де?» – занепокоїлися Дембелі, аж доки він не пояснив їм ситуацію. «Так от що», – роздав він кожному пістолети, – «ви, наче, нічого і не трапилося. Йдіть собі на чорний ринок, наче шукати спирт. І кожен не відмовляйтеся, якщо там якісь типчики будуть вас запрошувати в темні куточки розпити пляшку». А там раз по армейському, о так само, як я вас вчив. Чи даром я вас вчив громити ворога? Питання. Ті бачать, що питань немає, і розійшлися кожен до свого базару. І от в Одесі ще не стемніло, як почалася ціла канонада. По всіх двориках і закапелках лунали і лунали справедливі постріли. Так що за одну тільки ніч, вперше в історії Одеси, була повністю ліквідована вся злочинність». Зробивши це, дембеля повернули Жукову всі пістолети і ще вдвічі більше одібраних упостріляних бандитів, і кожен міг спокійно доїхати до рідної домівки. Але там, за Одесою, де домівки, там вже не було Жукова, тому то в селі Новогриценківці трапляється випадок. Що там тепер цілими днями крізь нього йдуть демобілізовані офіцери, і всі післявоєнні селяни чудово бачать, як на них виблискують шкіряні чоботи й валізи. Не можна сказати, що усі колгоспники були мародерами. А одна така кокарда знаєш, скільки стоїть, каже старий дід Санько, Гриценко своїй бабі. А ордена аж підскочила баба Женя, а медалі? Медалі теж стоять, воно тільки однієї пенсії за кожну, знаєш, скільки платять? Бо Сталін був і де не одмінив орденські й медальські пособі, а вони йдуть, а вони йдуть. Отак зі станції цілими днями тобі, що так якось під вечір повертається баба з дідом з колгосподу дому, коли бачить, а в них під яблунькою лежить офіцер, притомився, ідучи, отак зайшов у тіньок, отак лежить, Картузом лише своїм офіцерським аличку прикрив і задрімав. Дід з бабою озернулися, а тоді перезирнулися. «Що тут будеш його робити? Бо тут же за парканом сусіди. А чому ти ж блищати? а валізка така пухкенька? А сукно? А галіфе? А шинелька? Офіцерського сукінця це тобі не жарти? Кительок же? І орденів одних тіко дивись, скільки. Та головна суть офіцерика була таки в валізці. І голок там, мабуть, повно. Мало не плаче баба Женя до тієї шкіряної валізки. Це ж кожна голка більше стоїть, чим трудодень. Чим трудомісяць, тихо, мало не плаче дід. Бо про голки ще й досі не все сказано. Після війни вся наша промисловість переобладналася на танки і до такої міри, що пришити щось чи просто пристьобати, а нічим. І дембілі завели собі таку моду, їдучи з Європи, везти по валізі такого б, здавалося, нічого незначущого товару. А тоді продав на чорному ринку штук тисячу і маєш. А голки – це ж не золото, за них не посадять».